Що ж, перший експеримент. Він трохи підвівся на лікоть і простягнув руку з випрямленою долоною у бік гангстерів. Як німецький есесівець часів Другої світової війни встиг ще подумати з іронією сам про себе. І сконцентрувавши волю, як учив його академік Когутенко, подумки вистрілив у голову бандита, який тримав Ганну. Спрацювало. Гангстерові Відірвало голову. Дмитро відразу ж перевів руку на другого. Вистріл. У грудях бандита утворилась дірка завбільшки, як футбольний м'яч. Третій вистріл теж голову відірвало. Четвертого просто розірвало наполовині. Через секунду все було залито кров'ю і заляпано мозком. Дмитро підбіг до Ганни, схопив її за плечі. Мерщій звідси, поки поліція не прибула!» «Почекай, мій пістолет!» – скрикнула Ганна. Дмитро підхопив з підлоги її золотий форт, і вони побігли до таксівки. Водій здивовано подивився на забризкану кров'ю Ганну, але нічого не сказав, лише питально глипнув на Дмитра. Куди, мовляв? «В аеропорт», – сказав трохи голосніше, ніж годилось би у звичайній ситуації Дмитро. Це і є нова зброя? спитала Дмитра Ганна, витираючи з обличчя і рук кров. Так, відповів Дмитро і, переконавшись, що звук не проникнув заслінку, яка розділяє водія і пасажирів надійно зачинено, пояснив, просто винайшли фермент, який стимулює концентрацію біологічної енергії, ти ковтаєш капсулу. До речі, вона ще не має назви, тому я зараз її називаю Ганна. Отже, ти ковтаєш Ганну і протягом десяти секунд можеш зробити до тридцяти вистрілів. Треба лише подумки направити енергію через долоню в ціль. «А якщо мене десять секунд?» – спитала Ганна. «Після того ти звичайна людина», – відповів Дмитро. «Або ковтай ще одну Ганну». «І скільки Ганн може витримати людина?» До безкінечності, побічних ефектів не спостерігається. А скільки енергії залишиться в світі після однієї біовійни? Стільки ж, скільки було, Дмитро відверто тішився новою зброєю, яку щойно випробував на собі. Енергія повертається, як би сказати, на своє попереднє місце це як вітер. Дивним чином, вони того дня навіть на літак не спізнились Першотравневий першомай Автовізій працював цілу зиму, як правдивий Неофіт. Хоча він сам не знав достеменно, за що він так тяжко працює За ідею, чи все-таки за гроші Сказати би, що лише за гроші, не скажеш Бо не такий вже великий це був заробіток чи за ідею? Хто знає. Частково автовізій Саміленко поділяв цей прожектний проект Назарія Кравченка. Зібрати 1 травня 1992 року у славному місті Хотині Великий собор усіх людей добра і проголосити Українську Республіку добра. Але вбачав він у цьому заході переважно формальний аспект, ніж якийсь чинний сенс. Назарій Кравченко, ще восени, страждаючи від гострої духовної недостатності, в одній зі своїх проповідей кинув гасло «Зібрати усіх людей, що хочуть добра, і проголосити на Великому Соборі таке собі неполітичне утворення Українську Республіку Добра». Назарій проголосив заклик і відразу ж про нього забув. Мало що він проголошує у своїх небагатослівних проповідях, але насіння словесне впало у сприятливу ріллю. Через кілька днів з'явилась прорість. До Назарія додому, радше в помешкання, яке він винаймав за рахунок майбутньої слави, господарі розраховували на меморіальну табличку в престижному районі Чернівців, на вулиці імені поета-окультиста Адальберта фон Федьковіч прийшла депутація. Прийшли вибрані товариші від низки опозиційних організацій, які цілком до правди сприйняли кинутий мимохідь заклик полум'яного Назарія. Прийшов лідер краєвої організації Руху Народів за перебудову і демократію гарно обраний Ел Кравчук. Прийшов голова обласного відділення Зеленого Інтернаціоналу Майкл Монтана, прийшов представник Комсомольської організації Молода гвардія поет Тарас Тарасенко.